Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Att betala skatt, det är häftigt, har vi fått lära oss. Att hjälpa fattiga i Afrika, kan det rent av vara sexigt. We also work with the wildlife Conservation Society, Nåja, skydda naturlivet, värna miljön. Inte så överdrivet sexigt kanske. Ett samarbete som verkligen betyder något för 3500 lokala bönder. Bra, men kanske inte direkt upphetsande. Men nu ser inte ni vad jag ser i filmen där Ali Jusson gör reklam för en av sin och maken Rocksångern barnos afrikanska äventyr. Bomullsodlingar och klädfabriker i Uganda och Kenya. Små textrader flimrar snabbt förbi, man hinner nett och jämt uppfatta dem, men nyckelorden klibbar fast på näthinnan. Och så här lyder texten i översättning. Det afrikanska folket är förmodligen den största av alla resurser. Verkligt tålmodiga, alltid hoppfulla, roliga, smarta och sexiga. Och tanken är att de roliga, smarta och sexiga människorna som gör dina kläder ska vara en del av känslan. Den sexige samariten. Är det lösningen när givartrötthet sätter in? När världsledare som gärna stoltserar med sin generositet i strålkastar ljusets sken tappar lusten när lampan slocknat? Eller när människor som känner sig frustrerade över tillståndet i världen inte vet vad de ska göra av sin energi? Köp lite sexiga kläder och en smart afrikan får ännu mer hopp. Välkomna till konflikt. <skratt> Bistånd som bot eller börda. Om megakändisar, medlidande och stolta millenniemål. När biståndet skapades var målet att utradera fattigdomen inom ett decennium. Idag, 50 år senare, lever och frodas biståndsindustrin. Och frågan ställs allt oftare. Varför ger vi bistånd? Gör i själva verket mer skada än nytta? Hör röster från Maputo, Florida, Stockholm och New York- om barn- och biståndsberoende och brutna löften. Ja, vad är det som gör att just biståndet väcker så heta känslor? 31 miljarder kronor är tveklöst mycket pengar. Men i det hela är det ändå en liten del, knappt 4 av den svenska regeringens föreslagna budget för nästa år. I förra veckans program hörde vi upprörda röster från biståndsmyndighetens sida över vad man uppfattar som regeringens dubbla måttstockar och olika krav på Sidas arbete och på den biståndsverksamhet som bedrivs av UD. Vad beror det på att biståndet som tidigare nästan betraktades som en nationell stolthet blir allt alltmer ifrågasatt av ansvariga politiker, akademiker, opinionsbildare och allmänhet? Saknas de politiska visionerna, engagemanget? Eller handlar det om att biståndet befinner sig i en skärningspunkt där både nationella intressen och internationella åtaganden samsas och stångas? Hur lätt är det att vara givmild när man själv måste dra åt svångremmen? Hur tungt väger argumentet att det också handlar om vårt eget intresse av en säker och stabil omvärld- när den egna tillvaron känns hotad med osäkra jobb och en ekonomi i gungningen? Debatten som av och till förs i Sverige är inte unik. Frågan om nytta eller skada stöts och blöts också i det globala perspektivet- och det tänkte vi skildra i dagens konflikt. Det internationella utvecklingsbeståndet kom igång i och med bildandet 1960 av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, inspirerat av Marshallhjälpen efter andra världskriget och tänkt som en begränsad ekonomisk injektion till fattiga länder för att sätta igång deras utveckling så att de snart kunde stå på egna ben. Men med mer kriget blev biståndet också ett politiskt vapen, ett sätt att köpa lojalitet. Och med tiden har biståndet framförallt i Afrika snarare blivit ett beroende än en befrielse från fattigdom. Diskussionen om det internationella biståndet handlar idag ofta om FNs åtta millenniemål, de så kallade Millennium Development Goals, som världssamfundet enades om inför millennieskiftet och som ska vara uppfyllda år 2015. Att extrem fattigdom och svält ska minska med hälften, att alla barn ska gå i skolan, att jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas, att minska barnadödligheten, att uppnå en bättre mödravård och minskad mödradödlighet, att stoppa spridningen av HIV-AIDS, malaria och andra sjukdomar att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling och att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling. Och för att förstå funktionen som de här millenniemålen har i dagens biståndsvärld ska vi börja med att höra hur de kom till. I mångt och mycket var millenniemålen en idé som skapades av två män som möttes över en kopp cappuccino i FNs slitna 50-talslokaler på Manhattans östra strand. Det var den amerikanske statsvetaren Michael Doyle som vid den tiden var särskild rådgivare till generalsekreteraren Kofi Annan och den belgiska ekonomen Jan van der Mortele som ledde fattigdomsgruppen på FN-organet UNDP. Van der Mortele var nyligen på besök i Stockholm och förklarade då för konflikts Ivar Ekman att idén om millenniemålen föddes ur ett stort hopp om att äntligen få igång utvecklingen i den fattiga delen av världen ett hopp som hade tänts av det som hände i Berlin tio år tidigare The fall of the Berlin Wall end of the Cold War that changed the way the UN could operate and very quickly the UN was able to convene a series of world summits and international conferences on different aspects of development Det kalla kriget hade paralyserat FN säger Jan van der Mortel en närmast komiskt professorlik ekonom med runda stålbågade glasögon, grön cardigan och beers tweed kavaj- på besök i Sverige för att diskutera millenniemålen på Sida i Stockholm. Men, säger han, när muren föll öppnades helt nya möjligheter för att börja lösa de stora problem FN såg som sin roll att lösa. Därför ordnades en rad grandiosa världstoppmöten i snabbordning under 90-talet- som Earth Summit i Rio 1992, Kvinnokonferensen i Peking 95 och mat Mattoppmötet i Rom 96. And then we till to the year 2000 and of course you have to have a special event in 2000. It's normal, yeah. So the UN had to organize a summit and I think wisely the idea of the summit was to summarize and synthesize the main commitments that were made at those och sen kom millennieskiftet och FN kände man ett behov av att stuva ihop alla sina toppmöten i ett enda stort enchilada toppmöte som Jan van der Mortelle uttryckte. Det var en bra idé tycker han att samla ihop alla de löften som getts under 90-talet på ett överskådligt papper. Men tre månader efter millennietoppmötet, i december 2000, började Jan van der Mortele och hans kollega Michael Doyle att fundera på vad som skulle hända nu. Alla deklarationer och tal och rapporter var fortfarande färska i folks sinne, men minnet är kort. Så nu behövdes goda idéer och en kopp italienskt kaffe. And uh, I went up to his office and um, we discussed, we had a cappuccino. And there we said how the concern was, how do we keep the interests in the Millennium Declarations? And then we agreed to set aside a series of commitments that are in the document and give them a standing of themselves. Efter att Fander Mortele och Doyle hade druckit kaffe och diskuterat utmaningen att hålla millenniedeklarationen levande kom de överens om att det bästa sättet var att lyfta ut de konkreta löfterna i dokumentet och formulera om dem som mål. Nu följde en lång, komplicerad process där idén skulle förankras hos FN-byråkratin. 30 olika organisationer var representerade vid förhandlingarna, berättar Fander Mortele. Men efter sex månader var de åtta målen klara. Det sista som återstod var att ge dem ett namn. The last meeting was about the title. And although you would think that it had taken us two minutes to agree on the name Millennium Development Goals, it took us 3 hours to come to the obvious title, Millennium Development Goals. Med så många intressen inblandade var det tuffa förhandlingar om minsta detalj säger Jan van der Mortele. Till och med en så enkel sak som att ge målen ett namn tog tre timmar, men det var det värt, säger han. Målen har varit en framgång bortom hans vildaste drömmar. When we sat at that table for six months, uh, ten years ago, nobody in the room would ever have thought in our wildest dreams that today I would have this interview with you, and this has caught on much more than anybody expected, and it's good to think why. And the, re the two reasons why they have caught on is, first of all, the charm of simplicity. They pass the proverbial grandmother test. Will my grandmother understand that? And they do. And secondly, their quantitative nature. We can now tell how we are doing. Ingen av oss som var inblandade då kunde drömma om att millenniemålen skulle få ett sådant genomslag. Och anledningen till framgången har dels varit att målen är så enkla att förstå och dels att de är mätbara och kan följas upp. Det sa ekonomen och före FN-medarbetaren Jan van der Mortele till konflikts Ivar Ekman. Och vi ska återkomma till van der Mortele i slutet av programmet. Men först rikta blickarna mot ett av de länder som står i centrum för fattigdomsbekämpningen. Mosambik är ett av världens mest biståndsberoende länder. Tre fjärdedelar av befolkningen har inte mer än en dollar om dagen att leva på. Så vilken effekt, effekt har alla de biståndsmiljarder som den rika världen satsar på millenniemålen? Vad har de åstadkommit för att halvera fattigdomen i länder som Mosambik? Inget alls, säger en kritiker av de hyllade målen, författaren Joseph Handlon, som har följt utvecklingen i Mosambik i flera årtionden. Nationella sång- och danskompaniet i Mosambik repeterar sin senaste föreställning Drömmare en hyllning till millenniemålen i åtta akter Fattigdomen här i landet den är ingen dröm, den är verklighet säger dansteaterns chef David Abilia men om man tror på drömmen att fattigdomen kan ta slut kanske det kan bli verklighet och kanske genom millenniemålen If we do what the MDGs uh, propose, eh, in fact, eh, this could be uh, ended. We have today more schools eh, than before, yeah, and even about water. Now we have more possibilities or to get water than before. Vi har fått fler skolor, fler som har fått tillgång till rent vatten, säger Davida Billa. Medan de 35 artisterna på teatern dansar millenniemål 1C om att halvera hungern. Uh, en dansande jättekondom, mål 6, kommer in på scenen. Griffeltavlor, mål 2, vila runt i föreställningen som är sponsrad av FN här i Mozambik. Så att så många som möjligt ska kunna komma och se den gratis. Men Arnaldo Miguel har aldrig hört talas om millenniemålen. Nej, så så, så. Vem är? Nej, vem? Arnaldo ja, står i gathörnet via Avenida Ushimin och Lenin. I fyra år har han stått här nu. Sen han var 17 och slutade skolan. Jobbet är att vifta in bilar som ska parkera och vakta dem medan ägaren är borta. I bästa fall får Arnaldo några metikal i handen för besväret. Att det blev just det här jobbet för Analdo, som drömde om att bli läkare när han var liten har en enkel förklaring. förklaring. Det finns inga jobb att få här i Mozambik, säger Ronaldo. Han måste tänka efter, men nej, han kan inte komma på en enda kompis som har ett jobb. En riktig anställning alltså. De sitter hemma istället och gör ingenting. Precis som dansteaterns chef konstaterade så går fler barn i skola numera i Mozambik. Men för de som lämnar skolan, som de kanske fått gå i som en del av millenniemålen, så finns det inga jobb att få. Och det är det som är problemet med millenniemålen, menar Joseph Hanlon. The Millennium Development Goals were created at a very specific time and Millenniemålen har inte kommit till av en slump, menar Joseph Hanlon. De är ett barn av sin tid. Hanlon är journalist och författare och gästforskare- om utveckling på brittiska Open University och London School of Economics. Och tiden som millenniemålen skapades i- är den neoliberala ekonomiska skolans tid- det som brukar kallas Washington konsensus, Den fria marknaden ska råda- och staten ska inte lägga sig i ekonomin. Det var för att inte stöta sig med den rådande ordningen- som millenniemålen föddes, menar Hanlon. Och de skapades av de som ger bistånd- inte av de som har behoven. So they said okay, what what are we what can we construct which increases aid but does not contradict the neoliberal model. So they ended up with the Millennium Development Goals which are basically support for the social sectors. Biståndet skönkna kalla kriget tog slut och de geopolitiska skälen att ösa pengar över fattiga länder minskade. Biståndsländerna och biståndsindustrin behövde ett nytt existensberättigande medelhandlon. Millenniemålen blev svaret. De handlar framförallt om mjuka frågor som skola och hälsovård och vem kan argumentera mot att barn i fattiga länder ska få gå i skola och gravida kvinnor få bättre vård? Men istället för utveckling så skapar Millenniemålen bara mer biståndsberoende, menar Hernland. It's a model which in a way diverts aid away from development towards social services. Det är en modell som istället för att skapa utveckling, som man kan tro att millenniemålen handlar om. Så för de bort biståndspengar från verklig utveckling till de sociala sektorerna, säger det och eftersom inget då satsas på ekonomisk utveckling så skapas inga jobb, ingen skattebas som på egen hand skulle kunna betala för skola och sjukvård i fattiga länder istället ett evigt biståndsberoende. Om biståndspengarna istället las på ekonomisk utveckling skulle både fattigdomen och biståndsberoendet minska, menar han. Och det finns ju en välbeprövad fungerande modell att använda, säger han. Well, if you look at how we developed in Europe or the United States or East Asia it was with massive state intervention state support om man tittar på hur europa utvecklades eller usa eller sydostasien så var det med stor statlig inblandning när EU-länderna efter andra världskriget och nödåren bestämde att vi måste kunna producera vår egen mat så var det med statligt stöd och subventioner som man byggde upp ett effektivt kommersiellt jordbruk. Brasilien är ett annat nyare exempel, ett fattigt land som nu blivit en ekonomisk makt att räkna med och utvecklingen har lätts av en aktiv stat. Men idag när Afrika ska utvecklas ser handeln är den dörren stängd. What do we say in our countries we say oh well yes it worked for us and yes it works for Brazil but instead we'll have the millennium development goals so that you can't do it. Visst vi har en modell som funkar den funkade för oss men ni får inte använda den så ni får millenniummålen istället är budskapet från oss enligt härnön. I think we have to really think about this if we are serious about economic development in Africa. Det är dags att låta staten i fattiga länder aktivt gripa in i ekonomin, något som har varit ett tabu i rådande ekonomiska teorier i många år. Bidragspengar skulle kunna hjälpa till med det. Framförallt satsa på jordbruket, säger Handlund, för att nå den stora mängden av fattiga människor i Afrika. Det behövs subventioner till gödsel och utsäde, krediter för att bönderna ska våga investera i modern teknik. Det behövs utbildning och konstbevattning. Pengar till att skapa små och medelstora företag är en annan väg och att skapa kommunala och statliga jobb i stan. Jag jag I gathörnet där Ronaldo står mellan klockan åtta och fem varje dag är det inte svårt att se möjligheterna till jobb om det fanns någon som ville betala. Laga hålen i gatan framför, lite renhållning bland slängda plastflaskor och andra sopor på trottoaren. Varför inte, tycker Ronaldo. Varför inte, mig om det var ett riktigt jobb skulle jag ta vilket som helst. Jag gillar att jobba, säger Arnaldo. Jag vägrar sitta hemma och göra ingenting. Det här, Egen på hittade jobbet som killar över hela Maputo och i de flesta andra storstäder i Afrika också, livnar sig på för att det inte finns något annat. Det räcker i alla fall till att köpa mat, säger Lidio Salamao, en av de andra killarna som Arnaldo delar gathörnet med men det räcker inte till ett hus, skaffa familj, bygga ett liv. Só bara para comer os dinero. Não pode fazer construir com os dineros ainda. Jag ska hitta ett jobb en dag, säger Lidio. Kanske nästa år, någonstans. Om man accepterar att staten måste få hjälpa till- att skapa jobb och utveckling- så finns det många olika sätt att göra det på- säger Hanlon på ett av sina besök i Mosambik- som han reser till flera gånger om året- och vars utveckling eller brist på utveckling- han har skrivit flera böcker om. Hanlon menar inte att staten ska bygga och driva fabriker- för matolja eller fruktjuice- eller att staten ska skapa moderna och effektiva jordbruk- för att odla sötpotatis och mango- utan stödja de privata krafter som vill göra det. För även om det inte är någon tvekan om att Händlons kritik kommer från vänster så är det han förespråkar inte att bygga socialistiska stater utan kapitalism. It's not promoting capitalism but it's a recognition that the state creates capitalism and that the state creates a capitalism which is about the development of the country. Men om det nu är så enkelt, hur kommer det sig att ingen ser detta kolumbieägg, frågar jag Hanlon. Fattigdomsfrågor har ju ändå klättrat lite högre upp på agendan idag och är något som politiker i den rika delen av världen vinnlägger sig om att prata om. Skälet är politiskt, menar Hanlon, eller kanske religiöst. The the millennium exakt Fundamentalist free market religion. Så so it's social welfare that goes with this. It's just like any chörd you know, social welfare så long as they pray till the rä right God. Well, the right god is the free market. Millenjemålen som välgörenhet bara man ber till den rätta guden den fria marknaden. Författaren och journalisten Joseph Hanlon intervjuades i mosambik av vår Afrika korrespondent Maria Sökvist. Den förre socialdemokratiska utrikesministern och FN-veteranen Jan Eliasson ingår i en särskild expertgrupp tillsatt av FNs generalsekreterare för att driva på genomförandet av millenniemålen. Han befinner sig just nu i Madrid för att delta i ett möte i det ärendet, men vi träffades tidigare i veckan för ett samtal om millenniemål och biståndspolitik. Och Jag frågade honom då om han såg en poäng i Handlons kritik mot millenniemålen och att de framförallt skulle ha kommit till i västvärldens egen intresse. Ja Delvis, men klart överdrivet tycker jag. Millenniemålen formulerades ju av både de rika länderna och de fattiga länderna och drevs mycket hårt, inte minst av de fattiga länderna år 2000. Och de åtaganden som man där gör, de gäller ju inte bara de rika länderna. Det är också i de fattiga länderna som dessa prioriteringar måste göras– –så att man värnar om mödrehälsa, och, arbete mot barnadödlighet och, och vatten och sanitet. Så det var total enhet om detta. Millenniemålen som ett sätt att rättfärdiga biståndsindustrins fortsatta existens– –sa också Joseph Anlon. Och Med tanke på hur många organisationer, företag konsulter som verkar inom biståndssektorn– –verkar det ju ligga någonting i hans påstående– Ja, det, jag tycker det, det går rätt mycket och allt för mycket till konsulter både FN-biståndet och vårt eget. Men jag tycker det är en ganska marginell fråga jämfört med den stora frågan tycker jag. Och det är att inse att eh, utvecklingsfrågorna, millenniemålen är bara en del av en helhet. När vi klagar nu och hör klagomål på biståndet så beror det på att för att, för att få till stånd utveckling krävs det så, så mycket mer. Eh, vi får ingen eh, utveckling om vi inte har fred– vi får ingen varaktig utveckling om vi inte har respekt av mänskliga rättigheter- vi måste se på handelspolitiken. Vi ser finanspolitikens härjningar i uländerna på grund av ökade matpriser och annat som, som är en följd av utav, utav finanskrisen. Men är inte en risk när man nu fokuserar på millenniemålen att man glömmer bort de aspekterna? Att man inte ser sammanhangen i, i de stora termer som, som du nu målar upp? Jo, det är, det är en bra reflektion vi gör där. för att eh, Man måste sätta det i, i, i perspektiv till de andra processerna som ligger utav fredsarbete, mänskliga rättighetsarbete handelspolitik och annat mm. De åtta millenniemålen där är det ju mycket inriktning på hälsa och det kan ju ge intrycket av att, att det framförallt handlar om att lindra nöden på kort sikt, men på vilket sätt bidrar millenniemålen till en verklig långsiktig och, och varaktig utveckling? En orättvis värld, alltså en värld med stora skillnader är inte bara etiskt oförsvarbart, utan det är också farligt. Det, det är den insikten som måste, måste träda fram. Jag tycker det är synd att man börjar tala i vänster höger -termer om den här frågan. Därför att bekämpa fattigdomen och minska dessa skillnader är inte bara den rätta saken att göra, det är också det upplysta egenintresset. När det gäller alla dessa stora globala frågor som vi står inför nu och som människor reagerar mot och som skapar en väldigt känslig debatt inom länderna när det gäller också klimat och migration då måste vi komma fram till att denna globala verklighet är vår egen verklighet här hemma idag och att en bra lösning på ett stort globalt problem vare sig det är fattigdom, migration eller klimatfrågan är ett nationellt intresse. Men där har vi en mycket lång väg att gå. Mm. Men är vägen dit, är den effektivaste vägen dit Just det här att, att lindra nöden som det ser ut idag för, för, Hur garanterar det att det verkligen också sker en, en utveckling? Nej, men det är klart att det är en fullständig skam Att fyra till fem tusen barn varje idag På grund av dåligt eller inget vatten Det är akut, det måste vi göra Men eh, målen bygger ju också på att det ska by, byggas På grunden ut hållbar utveckling och det sista målet, nummer åtta, handlar ju om partnerskap och att föra in de andra elementen. Faktum är att i åtta står det också om handelspolitiken, om investeringar, om teknologieöverföringen. Så de har den aspekten finns med. Så att jag vill säga att millennievålder ska vara en slags katalysator för att komma till insikt om att vi måste göra vårt yttersta för att dessa barn och kvinnor inte ska dö varje dag- men att vi också gör det i det upplysta egenintresset- och att vi mobiliserar alla andra faktorer som är nödvändiga- för att vi ska nå de här målen. Vi ska strax höra mer av Jan Eliasson- men först, för att förstå den globala debatten om bistånd bättre- ska vi lyssna på en person som just framhäver- millenniemålens funktion som katalysator. Den Oxford- och harvard ekonomen John MacArthur leder den amerikanska organisationen Millennium Promise som arbetar för att nå millenniemålen. MacArthur beskrivs ibland också som hjärnan bakom Jeffrey Sachs hjärna, den amerikanske ekonomen som i rollen som särskild rådgivare i frågor om fattigdomsbekämpning och utveckling till FNs förre och nuvarande generalsekreterare har uppnått något av en rockstjärnestatus på ekonomins globala scen. Debatten om biståndspolitiken har på senare år blivit allt mer upphetsad med röster, inte minst från Afrika, som hävdar att biståndet gjort mer skada än nytta. En debatt som också färgar av sig på synen på millenniemålen. John MacArthur hörs ofta som en av målens varmaste förespråkare i polemik mot kritiker, som här när han i den amerikanska public service kanalen NPR konfronteras med utvecklingsekonomen William Easterly. I guess the first thing is that it's a bit of a breakthrough for the international system that we're even having this conversation today, ten years after world leaders set these targets. And Professor Easterly, a very different perspective from you. Yeah, the goals are not being met. You know, in hindsight, we now know that this is, was a tragically wasted effort to help the world's poor. En bortslösad satsning för att hjälpa världens fattiga. Det är ekonomiprofessorn William Easterlys hårda dom över de på andra håll hyllade med och en av de stora invändningar är att målen inte åtföljs av något ansvarsutkrävande. Utan ett tydligt ansvar saknas trycket för att de i och för sig angelägna målen verkligen ska uppnås, menar Easterly, som för några år sedan formulerade sitt bidrag till den på senare år växande biståndskritisk litteratur med boken Den vitemannens mannens börda, varför västerlandets ansträngningar att hjälpa resten av världen har gjort så stor skada och så liten nytta. John MacArthur medger att det finns brister och också han kan bli besviken på givarländernas ledare som gärna samlas till festliga möten i New York och utfärdar storsinta löften som de förtränger i samma stund de återvänder hem. Men det är nästan min missionärs övertygelse han sprider budskapet om millenniemålens möjligheter. Så också när jag ringde upp honom på hans kontor med adressen Park Avenue på Manhattan. Det finns alla saker som jag se bättre dag. But what I, uh, in my own work, try to do with my colleagues is say, well, here's a part that's working extremely well. Uh, here's a health system that's transforming. Here's a place where child mortality is coming down incredibly quickly, where food production, like in Malawi, has doubled in just a couple of years as a country. Uh, what would it look like to uh, transfer those successes and those elements of success into uh, broader systems around the world? And every time that happens, i mitt eget arbete, berättar John MacArthur- är jag mån om att lyfta fram de positiva exemplen. Platser där barnadödligheten har minskat- där matproduktionen har ökat- för att sedan överföra de erfarenheterna till andra platser. Och det är fantastiskt, fortsätter han. De som tidigare var skeptiska återkommer alltid efter ett tag och säger- men självklart det här visste vi ju från början. John MacArthur understryker att mål i sig inte löser några problem, men de är ett effektivt sätt att mobilisera stöd och opinion. One reality that vi found is that the world really likes to achieve goals. And business people like to achieve goals and government leaders like to achieve goals and uh, civil society leaders like to achieve goals and it has been a very powerful uh, framing device for saying these conditions of extreme poverty aren't just uh, there for us to accept and live through for so many people around the world. These are problems that can be tackled through very specific actions, and we need goals to tackle those problems. Alla gillar mål inom näringslivet, politiken och det civila samhället. Så det har varit lätt att samla aktörer från alla håll när man kan visa att det finns konkreta sätt att angripa problemen och specifika mål att sträva mot, menar John MacArthur. Frustrationen över sakernas tillstånd och viljan att göra något åt det har tagit sig många uttryck genom åren. Och mest framgångsrika åtminstone när det gäller att väcka uppmärksamhet har utan tvekan de många kändisar som har lånat sina röster åt kampen mot svält och fattigdom varit. We have the technology. We have the resources. We have the know-how to end extreme poverty. If if we have the will. And I believe we have the will. Vi har möjligheten att avskaffa extrem fattigdom- om vi bara vill, säger U2-sångaren Bano- som i åren kommit att förknippas lika mycket med sin musik- som sitt engagemang för Afrika. Ingen slump att just han skrev förordet till ekonomen Jeffrey Sachs bok- Slut på fattigdom. Där beskriver han hur de två på en av sina många resor till Afrika- sitter och sover bredvid varandra på planet- den en är välrakad och prydligt klädd- och den andra är mer bohemlik tilltuffsad. När flygvärdinnan ber bohemen om en autograf- gör då pekar sex på sin reskamrat- och förklarar att det är mannen i kostym- som är rockstjärnan. Men har kändisarna också åstadkommit något? Jag en organisation som Raising Malawi. Vi gör nåt som jag vill om- och jag vill Ask you to get in. Madonna om sin organisation som bland annat bygger en flickskola i Malawi. När hon reser dit, ja då flockas fotograferna runt henne. Medan få lyssnar på byborna som är missnöjda- över att de har fått så liten ersättning för marken de upplåter för skolbygget. Bistånd som populärkultur är något som retar gallfeber- på en annan av de mest uttalade biståndskritikerna på senare tid- den sambiska ekonomen Dambisa Mojo fick många att höja på ögonbrynen när hon gav ut sin bok Dead Aid och därmed tog ett stort kliv fram på den scen som dittills dominerats av vita män från väst. Uttryckt av en av dessa män, Paul Collier, som för övrigt var hennes professor, är Dambisa Mojo för biståndet vad Ayan Hirsi Ali är för islam. En smart, vältalig och glamorös kvinna från Afrika med ett budskap som är allt annat än politiskt korrekt. The celebrity culture has come to um, basically are essentially a manifestation of the problems with aid in the sense that african government have abdicated their roles. Um, we want to hear from african government what their plan is for Africa. We don't really want to hear from celebrities. Kändiskulturen illustrerar hela problematiken med biståndet. De afrikanska ledarna har abdikerat och låter andra diktera villkoren. Men vi vill inte höra hur popstjärnor tycker att man ska lösa Afrikas fattigdomsproblem. Vi vill veta vad våra ledare tänker göra åt saken, säger Dambisa Moyo här i Kanadensisk TV. Förutom studier vi har var då Oxford har också arbetsgivare som Goldman Sachs och Världsbanken på sin meritlista. Och en rad styrelseuppdrag, bland annat för svenska Lundin Petroleum. Afrika är inte fattigt trots bistånd, utan på grund av biståndet, hävdar Moyo. Det kväver egna initiativ, korrumperar makthavarna som struntar i sina medborgare men blivit desto mer beroende av biståndsgivarna. Och det uppmuntrar konflikter eftersom makten också ger tillgång till de offentliga kassakistorna dit biståndspengarna flödar. Det är dags att sätta stopp för den här verksamheten som bara har lett till mer fattigdom och mindre utveckling tycker Dambisa Moyo. Vi har 60 years of no results, not just across Afrika, but globally. Det no place that has actually emerged out of economic poverty. Uh, anywhere on och är att an agenda that we know doesn't work. vi know kan inte fortsätta med en politik som inte fungerar, säger Mojo. 60 år av internationellt bistånd, men inget land har rest sig tack vare biståndet. Det som behövs är investeringar och handel. tillväxt. Så har andra länder vuxit. Varför ska vi hållas nere med bistånd? Frågar sig den sambiska ekonomen Dambisa Mojo. Hon får delvis medhåll av Göran Hydén- pensionerad statsvetarprofessor från Florida universitet- och som just har kommit ut med boken Bistånd och utveckling- Afrika, givarnas stora utmaning. Han vill inte gå så långt som till att skrota biståndet- men det är hög tid att tänka om, säger han. Det är numera... Det är mer en börda eller i alla fall en, en, någonting som skapar problem snarare än löser problem. Inte minst därför att makten centraliseras via de här pengarna till centralgiringen på ett sätt som är väldigt olyckligt. Dessutom så skapar det möjligheter på ett helt annat sätt att korruption och, och motsvarande snarare växer än, än reduceras. Göran Hudén delar sin tid mellan Florida, Sverige och Tanzania. Under 50 år har han studerat biståndets framväxt och på nära håll sett dess effekter i Afrika. Och Han ser en tydlig inkonsekvens hos biståndsgivarna som å ena sidan vill att mottagarna själva ska ta ett större ansvar samtidigt som de upprätthåller deras beroendeställning genom ständigt fler kontrollmekanismer. Dels är det naturligtvis kontrollen över pengar men också över agendan. Det är där jag menar att det hamnar fel därför att givarnas uppfattning av vad som är riktigt och som de i princip hämtar från sina egna erfarenheter i hemländerna. Det fungerar alltså inte i de här länderna och det är alltså ett felaktiga instrument för att åstadkomma utveckling som man lanserar ofta med dyra pengar. Och ett resultat av detta kontrollbehov ser Göran Hudén i millenniemålen som i sig inte tillför mycket till utvecklingen av Afrikas fattiga länder, menar han. Däremot spelar de en desto större roll för FNs legitimitet och för att stärka givarländernas motivation att fortsätta engagera sig i fattigdomsbekämpning. Och det är nog så viktigt. Jag tror att det har väldigt mycket att göra med att man måste kitta på något som uppfattas som positivt. Inte minst då i de länder som Sverige och Norge och andra europeiska länder som är beredda att satsa på att ge pengar till FN. För givarnas skull alltså. Ja, det kan man väl säga kanske lite förenklat. Men det är självklart att FN måste ju kunna legitimera sig bland medlemsstaterna. Och det här med millenniemålen och fattigdomsbekämpningen är ju egentligen ett sätt att försöka komma talas med både givarna och mottagarna i den bemärkelsen att fattigdomsbekämpningen är, åtminstone retoriskt sett, någonting som går hem både bland de rika och de fattiga länderna. John MacArthur som leder Millennium Promise, organisationen vars själva existens är direkt beroende av FNs millenniemålsprojekt, tycker att debatten om biståndet har hamnat i en olycklig svartvit låsning. It's never about, uh, is It's about uh, what are the problems that need to be ska uh, how are those going to be praktiskt och tekniskt, and uh what are the financing requirements that are behövd in order to implement those uh, programs? För eller emot, det är inte det väsentliga när det handlar om bistånd, säger John MacArthur. Det handlar snarare om att identifiera problemen och hitta de rätta lösningarna. Men återigen, kanske gäller det framförallt i arbetet att övertyga biståndsgivarna. För bland afrikaner är tilltron till biståndet på många håll rejält urholkat vid det här laget. Det hävdar i alla fall den pensionerade professor Göran Hydén. Det skapar en cynism kan man säga som är olycklig därför att folk uppfattar att de som verkligen har tillgång till de här medlen, de använder dem för sitt eget bästa snarare än för folkets bästa. Göran Hydén, pensionerad professor i statsvetenskap, som är aktuell med boken Bistånd och utveckling, Afrika, givarnas stora utmaning. Vi ska återvända till samtalet med den förre socialdemokratiska utrikespolitiken och FN-veteranen Jan Eliasson som numera också är aktiv inom frivilligorganisationernas värld som ordförande i den svenska avdelningen av organisationen WaterAid som arbetar för det mål som rör tillgång till vatten och sanitet. Jag ställde också frågan till honom om biståndet gjort mer skada än nytta. Ja, det är klart att... Bistånd får inte utvecklas till ett kroniskt biståndsberoende. Det är ju självklart. All utveckling bygger ju på att den bärs upp av den egna befolkningen och de egna resurserna. Men det får inte gå så långt så att man därmed inte fortsätter att ge bistånd. Jag tycker vi rör oss i rätt riktning med... Större krav på, från vår sida att åtgärder hjälper miljön eller kvinnors ställning eller demokrati. På 70-80-talet ställer vi inte de kraven och många vänner som jag träffar i FN från de fattiga länder, länderna säger till mig, vad synd att ni inte sa det till oss då. Vi hade, ni hade hjälpt oss reformintresserade då, reformanhängare att gå vidare. Samtidigt är det klart att om kraven ställs på ett sådant sätt så att de är kulturellt okänsliga och underminerar suveräniteten för länderna så får det en motsatt effekt. Det uppfattas till och med om man använder en term från vänsterhåll, en nykolonialism. Och det, Den avvägningen måste man göra. Vi måste ju också gentemot våra skattebetalare och väljare redovisa att biståndet fungerar och att det går fram. Men det finns ett problem i det- att det är så väldigt mycket inriktat- på hemmaopinionen, den nationella debatten- vi, eh, och att man glömmer- vem biståndet egentligen är till för? Jo, men det är klart att- eh, om man inte för med sig värderingen- att eh, kvinnor ska få chansen till utbildning- på samma sätt som män- eh, flickor lika mycket som pojkar i Afrika- då missar man ju ett mål både för sig själv- –och också för mottagarländerna. Och miljöfrågan är svårare– därför att vi i vår värld har byggt upp vårt välstånd– –på en eh, ut, eh, utnyttjande av naturresurser– –och omedvetenhet om miljöeffekter– –som vi nu först på senare 10-20 åren har förstått. Och så säger vi till länderna– –nu får ni eh, göra det här mycket bättre– och det uppfattas ju de som att jaha, nu har ni byggt upp er standard på vår bekostnad och så säger ni till oss att vi ska göra dyra investeringar. Och därför måste vi se till att det blir deras upplysta egenintresse att göra detta. Och det märks ju till exempel i Kina där man nu utvecklar mycket, mycket mer av förnybar energi och ny miljöteknik än vi är medvetna om här i västvärlden. Mm. I debatten om bistånd så handlar det väldigt mycket om pengar, bristen på pengar, löften som inte uppfylls. Är det verkligen så att mer hjälp också hjälper mer? Ja, om det är rätt utformad hjälp. Det är viktigt att... Den är effektiv och jag vill säga att den kritik som framförs från regeringens sida i Sverige gentemot sida tycker jag är i hög grad omotiverad när det gäller hur de arbetar internationellt. Jag har fått mycket mycket beröm vad jag än är i olika delar av världen på så det är självklart att det uppstår problem. Men i vilken organisation upptäller det inte problem? Jag läste en artikel i Herald Tribune igår om hur strukturfonderna i EU- i stor del innebär enormt slöseri och med stor, stort utrymme för felanvändning- och till och med korruption. Jordbrukspolitiken är inte särskilt vacker heller. Så att, eh, det finns anledning att följa den här utvecklingen med lupp självklart- men det krävs också att man då ser vad, alltså vad resurserna går i övrigt i samhället. Sen är det tycker jag också inte heller fel att ställa högre krav högerkrav på de fattigländernas ledning själva. Jag själv har varit väldigt tydlig i, mina, i mitt arbete med att peka på att ni måste själva då prioritera detta. Ni måste själva göra upp landkartor så man ser var man ska lägga ledning. Ja men nu använder vatten i dagens läge för vattenledning. Och att ni måste se till att bygga upp en kommunalskattesystem så att ni kan betala det gemensamma och så vidare. Det måste ju de själva komma fram till också. Mm. Finns det en paradox här att, att vi å ena sidan eh, tycker att, att mottagarländerna ska ta ett större ansvar eh, samtidigt som man från givarsidan eh, ställer högre krav på kontroller, på uppföljning och så vidare. Att man inte släpper ifrån sig ansvaret. Ja det här är en mycket svår balans eh, att träffa. Därför att det måste ju också finnas utrymme för mottagarlandet att självt göra sina prioriteringar och göra reformerna på sitt lands traditioner och att vi har respekt för detta. Men det måste finnas en grundtrygghet i den relationen. Finner vi att man inte gör någonting som rör så att man går i den riktningen eller korruption förekommer, då finns det anledning att reagera. Men det får inte bli så att man dubbel- och trippelkollar och, och, och bygger upp en byråkratisk monster kring biståndet. Det blir till stort sett det blir bara en rapporteringsmekanism till slut. Mm. När den internationella biståndsverksamheten kom igång genom OECD så på 60-talet så var ju tanken att det här skulle fungera som någon slags energiinjektion och inom 10-20 år så skulle de länderna kunna stå på egna benen men det har gått 50 år och flera av de afrikanska länderna tycks snarare blivit mer permanent biståndsberoende. Vad var det som gick fel? Ja, jag, vill inte, jag vill inte måla en så dyster bild. Om vi tittar på millenniemålen och utvecklingen ännu längre tillbaka så har det gått oerhört starkt framåt i Asien. Det har gått mycket starkt framåt i Latinamerika. Och även i Afrika är det stora skillnader. Jag själv har ju tillbringat tid i de värsta drabbade länderna, Sudan, Somalia och Afrikas horn framförallt men i Ghana, i Botswana, även i Mosambik är det en väldigt positiv utveckling. Sydafrika naturligtvis också. Så att, eh, det, det, är det är inte en, så dystert. Det är ändå en väldigt stor skillnad om man jämför med utvecklingen i Asien ja. som ju inte har kommit ja. till stånd tack vare bistånd. Men där kommer vi in till den formel som jag var med och utforma att Sansbeko Fiana 2005 nämligen det finns ingen utveckling utan fred. Det finns ingen fred utan utveckling och det finns ingen varaktig fred eller hållbar utveckling utan respekt för mänskliga rättigheter. Och vad vi sett, inte minst i Afrika, är ju hur konflikterna och krigen, fullständigt förrätt nationer, fem miljoner människor har dött i Kongo. Jag har själv sett eländet i Sudan, Somalia. Etiopien i Eritrea var i krig. Så att krigen är en faktor. Och sen är det självklart så att mänskliga rättigheter är en mycket, mycket viktig del. Också av en, en hållbar och långsiktig utveckling. Och det har brustit inte minst i Afrika. Mm. Känner du frustration som, som man kan ana hos många som jobbar med de här frågorna? Att, att man inte kommer längre? Detta tror jag är ett mycket stort problem. Hur vi reagerar inför dessa jättelika problem. Många människor känner ju att man vill stänga av tvn. Stop the world, I want to get off, heter den musikalen. Och den där känslan av att storlek, problemen är för stora och för jättelika- att man inte kan hantera dem, det är en väldigt farlig känsla. En annan farlig känsla är ju att man säger att den där världen den är hotfull, den är farlig. Omvärlden är ett problem. Det är därifrån problemen kommer, det är dit jobben försvinner. Och så bygger man murar och delar i människor och länder- och etniska eller religiösa grupper i vi och dem- och vi är alltid finare än dem. Så det är väldigt farliga, eh, farliga konsekvenser av att omvärlden betraktas som ett hot. Men när det gäller den här hopplösheten så tror jag att den kan bekämpas genom att man faktiskt inser att för att nå millenniemålen, för att klara klimatfrågan och lösa migrationsfrågorna så måste vi helt enkelt samverka det är inte en enda aktör som kan lösa detta. FN kan inte lösa det, EU kan inte lösa det, en regering kan inte lösa det. Man måste in den privata sektorn, man måste in forskning och universiteten, man måste in frivilligorganisationerna. Och så måste man sätta problemet i centrum. Och efter det att man har satt problemet i centrum och säga vem gör vad. Då kan man något sån här tror jag, häva den där hopplösheten och komma fram till den enkla slutsatsen att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Du har ju själv varit aktiv som politiker och vet vilka överväganden man måste göra. Hur kan man överbrygga det här glappet mellan de som är verksamma i biståndsvärlden och, och tar det för självklart det som sker där och, och självklart viktigt och en opinion som allt alltmer ifrågasätter poängen med den verksamheten? Ja, jag tror bara den debatten måste fortsätta. Den här typen av diskussion som vi för är ju ett, del, ett led i att vi problematiserar men samtidigt också klarlägger jag tror att vi ska inse att man inte ska jobba i ett stuprör rakt ner- och, och tro att man ska upp, ändra världen genom äh, de projekt man själv håller på med. Utan man måste se att det hänger ihop med vad andra gör- och äh, att det också kräver insatser på mottagarsidan för att det ska ske. Det behövs alltså ett delat ansvar och en internationell arbetsfördelning- tror jag, om vi ska komma, komma framåt. och Det kräver en större ödmjukhet- –och att vi bryter ner revir och murar som existerar mellan olika aktörer. Och inte minst tala klartext. Jan Eliasson som just nu deltar i ett möte om millenniemålen i Madrid. Här är ett samtal inspelat tidigare i veckan. Vi ska nu återvända till där vi började– –till en av arkitekterna bakom millenniemålen, Jan van der Mortele– för även om han är stolt över att hans skapelse fått ett sådant genomslag som han berättade i inledningen av programmet så är han inte okritisk mot hur målen och i förlängningen hela biståndsvärlden fungerar, berättade han för konflikts Ivar Ekman. Vi måste ändra på millenniemålen, säger Jan van der Mortele. Arkitekturen måste ändras. Bland annat menar han att det är överdrivet att låta tre av åtta mål vara inriktade på hälsa. Men kanske ännu viktigare är än detaljerna i de enskilda målen och vilka områden de angriper, är att ändra de politiska processer som hittills formulerat och styrt målen. Do you think there, there is a top down perspective built into how they came about and and how they are being used and formulated? Yes, uh, I think this is a fair criticism. I have a lot of sympathy for that. Although they are universally accepted. It's not that uh, the developing countries are not aiming for reducing child mortality. But it's true, the process has been excessively controlled by donors. And this is true at the UN. The, the industrialized countries still have a bigger say in the international organizations than the poor countries. You kritiken att millenniemålen har formulerats allt för mycket av den rika världen och ur den rika världens perspektiv. Det är något som Jan van der Mortele kan hålla med om. Även om målen i sig är universellt accepterade, ingen är ju emot att minska barnadödligheten, så har kontrollen legat allt för mycket hos biståndsgivarna. Och det gäller inte bara millenniemålen, det gäller i FN som helhet. The problem is a sense of ownership of the agenda. Det är gjort som en del, att rika landet hjälper de svåra landet, att de svåra landet öppnar sina marknader och gör bättre i bra governance och andra dimensioner av internationella delaktighet. Problemet är att fattiga inte känner sig delaktiga i hur biståndspolitiken formuleras att hela processen hela tiden framställs som att fattiga länder bara får hjälp om de uppfyller villkor som är satta av de rika. Så bortom 2015, då millenniemålen som de formulerades 2000 är avslutade, vare sig de är uppfyllda eller inte, så måste det här göras om, säger Jan Van der Mortele, den belgiska arkitekten av millenniemålen. And I believe as we go to 2015, we should maintain that target-driven approach to development. We will change the MDGs. They must be changed. They must be changed through a process of consultation and the process must be led by the South this time. And uh, the name that is often used is the Lula Panel because President Lula will be uh, out of a job at the end of the year. And so he could be one of the leaders, but it's just as an example of the kind of profile we need. A coffee anan could be there, uh grassa machel could be there, but really from the south. Att sätta upp mål borde fortsätta efter 2015 men målen måste omformuleras och den processen måste ledas av de berörda själva. En möjlig huvudfigur för ett sådant arbete är Brasiliens president Lula da Silva, Kofi Annan eller mosambikanskan Grasa Marcell. Det sa millenniemålens arkitekt Jan van der Mortele intervjuad av konflikts Ivar Ekman. Ni som har lyssnat på oss under den gångna timmen ställer nu kanske samma fråga som vi brottades med under programarbetet. En timme om Afrika, bistånd och varför det brister, men nästan inga afrikanska röster. Har vi gått i samma fälla som vi är snabba att kritisera andra för? Ja det kanske man kan säga men som det väl också har framkommit under det här programmet så är det kanske så att både debatten och själva biståndet från den rika till den fattiga världen och då framförallt till Afrika handlar mer om oss än om afrikaner. Konflikt är slut för idag. Besök gärna vår hemsida och läs mer om dagens och tidigare konflikt. Och Där kan ni också lyssna på och ladda ner våra tidigare program. Ni hittar oss under adressen Sverigesradio.se Ivar Ekman producerade dagens program. Brady Jovier var tekniker och jag heter Daniela Markvart.